Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti a Podcast 217. Feri adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig a címben emlegetett Feri, Póli Ferenc Ferenc. Nem pontosan tudjuk, hogy miért pont a Feri említjük a cicavízió helyett. Én pont tudom. Te tudod? De lesznek tévés megbeszélnivalóink ma este, amikor is én azzal az igényel álltam elő, azt mondtam a kertnek, hogy annyira jó lenne, hogyha végre lenne egy olyan adásunk, amikor a, nem a, a, a világ digitális felét megrengető mindenféle ilyen e, nehéz témákkal foglalkoznánk felhős felhősomlokkal, hanem vidáman szökkennénk hülyébb-nél hülyéb indi, indigogó kampányokra, és e, nyári, nem tudom, foci és, ö, speciál eventekre, vagy nem tudom mikre, amik ö, egyáltalán semféle eszet nem igényelnek. Erre mondtam azt, hogy a foci t azt nem nézem, tehát hogy ö, így viszonylag néhéz róla beszélni. Ámbátor ö, nemzetünk romlása éppen történik, most vesztettem tipmixen, mert a, ha már nem nézem, akkor legalább fogadjak rá, a, ha nem értjük, akkor csináljuk ö, elven. Tényleg szoktál fogadni a tipmixen? Az van, hogy feltöltöttem egyszer ö, egy komolyabb ö, háromsörnyi összeget arra, hogy miniszterelnök úr, csapat ellen fogadjak időnként, és így meggazdagodjuk, és sarokházat vegyek belőle Belpesten. Uh -huh. ö, majd ezt elfelejtettem, majd most a foci VB elején megtaláltam ott ezt a nagyjából forintot, és húzamosabb ideje ö, játszom el százas alapon az egészet. Nagyon szórakoztom, mert így legalább azt, hogy ki játszott, és tudok taxisokkal és biztonsági örökkel csevegni arról, hogy hát este azért iránnak kemény lesz. És én <gül> okosan bólogatni hozzá tudod. <gül> igen, igen, igen. Ismerem az érzést. Én, én se nézem a foci-vébét, vagy annyira nem érdekel, de úgy vagyok ezzel, hogy ha pont ott ülök, ahol a tévé is van, és így nézünk egymásra, akkor úgy lehet, hogy így arra tekerintem a távkapcsolót. Például tegnap este a, a lányokkal, a lánygyerekeimmel. Néztünk meg egy meccset, és teljesen megnéztek velem együtt egy meccset, ami engem végtelen meggyőzött arról, hogy ez az, az a sport azért mégiscsak van. Tehát, tehát két 11 éves lányt, hogy lekössön majdhogy nem kilencven percig egy foci meccs, az mindenképpen meglepő. Kiátszott kivel? Hát az most lehet, hogy megpróbálnám elkenni azzal, hogy mindegy, hogy nem jut a hogy, a hogy ki volt a tegnap este. Két tárja, Lengyelország és ö, Kolumbia. Nagyon jó kis csihipuhi volt, nem volt egy jó foci meccs, de úgy elment. De az nagyon vicces volt viszont, hogy a lányok lényegében megállás nélkül kérdeztek. Tehát a foci minden egyes pillanatára, eseményére, kik ezek a kiabáló öltönyös emberek ott a pálya szélén, hány bíró van, miért olyan, mit csinál az a kettő, aki ott a szélén futkálódik, szóval nagyon-nagyon hosszan újra gondoltatták velem azt, hogy mit tudok én a fociról. Mindig meglepődöm, hogy a sok év, ami eltált az életemből, eh, annak ellenére, hogy immunisnak tartom magam a mégis mégiscsak eh, felvértezett a tudásnak lényegében a teljességével, vagy hát nem teljességével, természetesen nem de nagyon sok minden tudok. A fociról ismerem a szabályokat, ismerem a főbb taktikákat, a szereplőket. <gül> Teljesen akaratomon kívül egyébként. Szóval, hogy ez így vicces volt, hogy így, hogy így nagyon sok kérdésre kellett válaszolnom, és akkor közben még gólok is estek, meg, meg hát csúnyán elkenték a száját a lengyeleknek, a kolumbiaiak. És akkor ennek kapcsán mondtam ma neked, hogy milyen jó lenne, hogyha Hogyha beszélnénk erről is legalább a videóbíróról megtudnánk valamit, az mégiscsak egy ilyen technóítás, de annál többet nem tudok róla mondani, hogy minden jel szerint, amikor a videóbírót használják, akkor minden sokkal jobb, de sokszor nem használják, és nagyon nyilvánvaló a tévén át kérdés nélkül megítélhető szersőséges helyzeteket a bírók nem vesznek észre, és a videóbírót sem hívják segítségül, úgyhogy ez még úgy nem, nem épült be teljesen a bíróknak a gyakorlatába. Azok, hogy közben azon vigyorgok szélesen, ahogy elképzelem, hogy ott ülsz a kanapé közepén a közöttben egy, hát ehhez a helyzethez egy rákóczi típusú sörrel mondjuk, és magyarázod azt, hogy az ott a dühös bácsi az katanácsó bácsi, a drogos bácsiknek az edzője, és lesen van. <gül> a les volt az egyetlen olyan konstrukció, aminek ugyan belekeztem a magyarázatába, de sem én nem voltam eléggé magas latán a helyzetnek, sem a lányokat nem érdekeltek előképpen, hogy mi az a lesz. Utána mondtak, hogy jó, jó, ez hagyjuk. Azt nem, az, az egy túl bonyolult, az tényleg egy nagyon bonyolult intellektuális konstrukció a les. Ö, egyébként be is raktatot adással próbom most egykormi munkahelyünknek a Mi van magyarázó videóját a LAS-ről. Úgy emlékszem, hogy három bezőnek próbálják megzenni, és itt azt, hogy ez mégis mi a bánatot jelent. Nem tudom, hogy sikerült-e nekik igazából Hát nézd, hogyha valamiről három percet kell beszélni egy szabályról, ami egyébként egy, még csak nem is bővített, hanem tömondatban leírható, vagy definiálható, akkor az egy bonyolult dolog. Hát azért, amikor legutoljára volt én azért, ö, emberek verekednek típusú sportesemény, akkor annak a felfogása, hogy mikor ér valami íppont és mikor volt jókó, azt hiszem. Ö, azt hiszem, hogy másfél órával később sem tudtam, de legalább már úgy felismertem, hogy kik, kik pofaszkodnak kivel. Na jó, hát igen, az se egy egyszerű sport. Jukó bányász ez falu Miskolc, mert az összes többi nem. Vazari bánya nincsen. Ippon bánya még annyira sem, esetleg pereces. De lehet, hogy van Ippontarnóc, vagy valamilyen hasonló nevű magyar falu mégiscsak. Hű. Na, ezért járnának ki egyébként egy nagyobb folytas elgánycsedző teremézőből, márványból. Jaj, ez fájdalmasan hangzik. És itt szeretném leszögezni, hogy gyerekkoromban én csalgáncsoztam, úgyhogy jobb, ha vigyáztok velem. Még mindig tudom a csípődobást. Ami egy figura a rumbában. Ott is lehet használni, igen. E, akkor mást mondok a földharc. Jó, jó. Rendben, térjünk el a sportot. Nagyapám parasztolt, ő is ezt mondta, de aztán gyári munkássá vált, úgyhogy nem is. kanyarodjunk el a föld, földtől és a sportoktól, mert ezekhez kényelmesen tudjuk bizonyítani, nem értünk. Nézd, ezért, tanúk előtt adtam vissza a férfiékezolványomat, úgyhogy igazából nem is kell hozzáértenem. Egyébként, de még egy dolog eszembe jutott csak a labdák, a labdakérdés, hogy ugye minden vb nek van egy hivatalos labdája, igen, a 24-en csinál csinált egy videót, amiben Birkes Peti ketté vágja, úgy emlékszem, fűrésszel. És mi van benne? Akkor viszont mond már el, mert nem Semmi az sem ég a világon. Tehát, csak a a... Levegő. Tehát csak egy sima labda? A, a sima azt nem tudom, mert itt a, a, a felületen szoktak hekeket elhelyezni, hogy abban repüljön a levegőjékben. Aha. Mert hát az sem minden, hogy milyen anyagból csendes a labdát, mert már régen nem a azért, rabok már Mária Nasztrán. Plusz ebben mostanában belegyilkoltak még egy NFC csipet, ami arra jó, hogyha hozzáérinted a telefonodhoz, akkor kiírja, hogy ez egy labda. <gül> Ugye nem? Kérlek, mondd, hogy ennél többet tud. El van valami funkciója is, hogyha ez így segít. De nem az van, hogy mondjuk ha áthalad a gól vonalon, akkor ott NFC-vel jelzi, hogy áthalad a gól mm, Azt nem tudom, hogy a pályán alkalmazott, mi mire használják még ezt az nfc t Egyébként csodálkoznék, mert ahhoz ahhoz nagyon gyorsnak kéne ennek az egész szuczak. Mm. Amikor én utoljára okos kaput láttam valami expón, akkor az aztán infravörösen nézte, hogy hová és mit be és mennyivel. Azt egyébként tudod, hogy ez az első VB, ahol megengedik, mármint hogy megengedték, és így aztán ez meg is történik, hogy a játékosok mozgásérzékelőket viselnek, amik, tehát hogy IoT van a focipályán? Az nem, de ez megmagyarázza, az indexen szoktam megnézni, hogy a meccsek, amelyeket nem nézek, bizonyt fogadtam rájuk egy nézé, Azok, az árában, azokon mi történik, és akkor néha van ilyen vizualizáció, és akkor mutatja, hogy hol van az ember, és kinél van a labda. Úgy-úgy. Úgy-úgy, és ezért aztán nagyon-nagyon sok ilyen tökéletes új statisztika van, ami szerintem négy éve még egyáltalán nem volt. Ezek jó részt annak köszönhető, hogy hogy a játékosok viselnek ilyen eszközöket, ez lehet, hogy a következő adás érdemes lenne utáni, mert hogy kíváncsi vagyok a technikára, hogy részben, hogy mi az, nem biztos olyan nagyon bonyolul dolog. Ugye, ezek az eszközök léteznek a. a... Tulajdonképpen haverunknak mondanám azt a hölgyet, aki noc néven nemzetközi menő startupot csinált ebből a viselhetős izéből. Az egyszerűső nevezzük Eszternek meg, mert így hívják. Így van, Eszter a neve neki. De hogy hívják a, hogy hívják a céget, ha már az úgy lenne, hogy azt is mondjuk meg, nem? A Nagy cég. Tényleg. Ami fura, fura hogy most nocs milyen új, új jelentést kapott. De nem már vezünk még át a mobiltelefonok vizeire, nem hagyom el olyan könnyen a labdákat. Megmondom, hogy miért hoztam elő, hogy a, hogy a VB hivatalos labdája. Nem tudom ugyan, hogy mennyibe kerül egy ilyen hivatalos labda. Abban biztos vagyok, hogy jó sok van belőle ott a VB helyszínein, mert például azt is kérdezték a lányok, hogy és mi van, ha kimegy a közönség közé, visszaadják-e. És én bár úgy emlékszem, hogy van valami szabály, hogy vissza kell adni, de azért nem szokták mindig visszaadni, és olyankor bedobják a következő labdát, Na jó, ebből nem tudom, hogy pontosan mi igaz, mi nem, de minden esetre már csak ezért is érdekes lenne, hogy hány labda van a VB helyszínen, és mennyibe kerül darabja. De mindez azért ütött szöget a fejembe, hogy megint egy személyes vonatkozást emeljek ki, mert az én lányaim nem fociznek egyáltalán, ezért a focilabdákról nem tudok sokat. Ellenben ritmikus gimnastikát sportolnak, amiben az egyik szer, kéziszer a labda. És a labda az egy gumilabda. Két nagyon meglepő dologgal szembesültem az elmúlt hónapban. Az egyik, hogy a, a versenyre e, alkalmasra felfújt gumilabda, az rohadt puha. Az meglepődne, hogy mennyire puha, ilyen kis lötyi-tötyi, és, és még egy ilyen gyerekkéz is össze tudja szorítani. Gondolom azért, hogy könnyebb legyen elkapni. A másik pedig, hogy ez a gumilabda, ez tényleg egy gumilabda. Tehát az, amit a régió játék nagy nagykereskedésben 6-800 forintért lehet megvásárolni. Uh -huh. Na most tippelj, hogy ehhez képest a 11 éves szabadidő kategóriában induló lángyerekek, akik végre megkapták életük első versenylabdáját, azok darabját mennyire vásárolták? Hát mennyire, mennyire fogok felháborodni a végén? Én tudom, hogy én mennyire háborodtam fel, eléggé. És hány labda kell? A... Hát ugye, fejenként egy, de kettő gyerek van, úgyhogy összesen két labdát vásároltunk. Hát akkor bedobnénk egy 5000 forintot illaz a kezdésnek. Hmm, hát látod? Igen, Azt még én is azt mondtam volna, hogy erről tárgyalhatunk, de mivel darabja 24000 forint, és hogy konkrétan egy gumilabda, tehát hogy egész pontosan semmi más, egy gumilabda, egy szelep, és a gumilabda az ilyen szép ö, ö, színekre van festő, csillámos, meg minden de hogy a két gyerek két gumilabdája 50 ezer forintba kerül, ez most azon hogy felháborít meg, hogy Jézusom, meg nem tudom, de azon gondolkodtam, hogy mi technika lehet ebben a labdában, amitől ez indokolható, ez a uh -huh. egészen brutális ár, és hogy egyébként az edző azt mondja, teljes jó szándékkal, semmiképpen ne vegyük meg a másik típusú, most nem mondok márkákat, labdát, mert az, ah, az semmire se jó, na az a 18 ezeres, de azt nem, azt nem vesszük még, mert... Azzal nem járunk jól. És valami, olyasmit képzeltem el, hogy, így, hogy lehet, hogy valahogy az öntésem ezt nyilván öntik valahogy, és hogy az öntés technika más, és hogy nagyon egyenletes, és nagyon egyenletes a súlyelosztása, meg valami speciális anyagot használnak, ami jól tapad a kézhez, meg ilyenek. De még így se tudom elképzelni, hogy az egésznek az önköltség átlépi a 800 forintot. Nem? Ugye? Te Ferenc, én most elkeresem ritmikus sportgymnasztika az oldalán, a labdára. Igen. És azt figyeltem meg, hogy csüngő szemeimmel, hogy 4200 forintért is adnak. Igen, adnak, abszolút. Labdát. Igen, de a sajnos versenyre olyannal nem illik menni. Nem csak azért, mert nem szép a színe, hanem azért is, mert hogy, tudom én, van ilyen, hogy az edzőnk, aki maga is ritmikus, akkor még sportgimnaztika néven nevezett sportákban volt, mit tudom én, Európa bajnoki valami. Szóval, hogy ő, ő tehát például így meg tudja forgatni, vagy pörgetni a labdát, és azt a mutatójára helyezni, és ott a végtelenségig úgy tartani, hogy az forogott neki. De ezt mm -hmm. csak a drága labdával tudja, az olcsóval nem. Tehát, hogy, hogy azért biztos lehet valami ezzel a kiegyensúlyozási zével, és valóban négy ért veszünk azt a labdát, amit ki lehet vinni a kertbe is, és ott focizni vele, de versenyeken indulunk, azt ennyiért kell megvenni. És egy nagyon gondolkodom, hogy még mi lehet, tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, teflon vannak abban a labdában, vagy a szelep maga az egy kis titán csövet tartom, hogy mi lehet az, ami ennyibe kerül benne? Semmi, ugye? Ö, semmi, semmi értemesetem tálok. Azóta már van 1578 forint bruttóért is. Igen, de van drágábban is ugye. Nyugtass meg, hogy... De hát de... még egy ezres rábaszhatnál, és akkor, ö, akkor úgy néz ki, mintha hábből ültebb fotózta volna a labdát. Nem valóban egyébként ezek a labdák. Egyébként független attól, hogy hol veszed ezek ilyen drágák, ahogy egyébként például a buzogány, ami szintén egy kéziszer ugyanebben a sportban, és egy, hát az egy ilyen fröccsöntött műanyag a közepében, hogy a súlya megfelelő legyen, valami, valami jólon betéttel, és az is ebben az árban kapható pedig az, meg aztán tényleg az műanyag. Már úgy értem, egy darab műanyag, egy öntőformába belecsorgatott műanyag szmöttya, ami megszilárdul Úgyhogy biztos ebben az is benne van, hogy, a, hogy ez egy jó sport, és hogy egy jó üzlet ezt a sportot kiszolgálni, de annyira kíváncsi lennék a technológiára, ami mögötte van. Nézd onnan, hogy versenyeztetnének Antik lamborghini is, az biztos drágább hobbi. Én onnan szoktam nézni, hogy egy barátomnak a fia, az rákapott a gyorskorcsolyázásra. És na, az viszont a gyorskorcsolyázás, az messze drágább, mint ez a Ergé dolog. Ott az van, hogy egy, egy már versenyeken is induló, szintén hasonló korú gyereknek, a gyorskorcsolyának az éle, az egy olyan százas körül van, illetve lábra öntött egyéni cipő van, hogy ez igazán pontos lenne, szintén egy százas, csak az a baj ezekkel a tizenéves kamaszokkal, hogy ezek évente nőnek két lábméretet. Úgyhogy ezt évente kell újra venni. Ezt a két kilót. És ez csak a cipő, tehát akkor van a ruha, vannak nemzetközi versenyek, ahol el kell utazni, és nem sorolom. Elég megdöbbentő. Teljesítménytúra. Ott a hogy több gyereket kell csinálni, mert néhány elvész. Ne. Tényleg nem azért hoztam fel, hogy pufogjak azon, hogy milyen drága dolog a gyereksport, hanem nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen technológia lehet, ami megkülönbözteti a nagyon drága RG versenylabdát a nagyon olcsó Tesco-s gumilabdától. Nézd, hogyha most megszavaztatnánk a podcastnak a legénységét, hogy ocsmány lehúzás ez egész, akkor legalább egy 50-50 százalékos eredményt tudok garantálni. Hát azt mondjuk könnyű. De én szerintem a 90-10 is. Tehát, ha csak nincsen néhány labdagyártó vagy ergés sportszeráros a hallgatóink között, akkor azt is el tudom képzelni, hogy 100 gondolja, úgyhogy azért ennek van egy lehúzás faktora is. Akad benne. Erőt eszembe viszont eh, Kickstarteren, nem Indigogón, a másikon, majd jött szembe, eh, úgyis, mint ír küldtek, hogy, eh, hogy végre megtalálták azt a módszert, ahogy a, eddig. Egyszerűen pársztosan csak a szegény emberek sportjának is tartható vagy nevezhető tenisznek. Adnak csak egy ilyen uh, high-classabb uh, kiegészítőt, és megtervezték emberek Bostonban a teniszlabda összedő robotot. Hmm. Hát mondjuk nem olyan rossz az. Én, én, eh, amikor, mi, miután cságáncsoztam, vagy mielőtt, ezt most nem tudnám megmondani, de akkor teniszeztem is gyerekként, és már emlékszem, hogy amikor így gyakorol az edző a játékossal, akkor az, az, az történik, hogy átüt egy labdát, azt én nem találom el, majd átüt még egy labdát hasonlátállom, és akkor így, így szaporodnak ezek a labdákat mögöttem, nagyon sokan bők, és azokat összeszedni egyáltalán nem egyszerű. Nem, az a kérdés, hogy érez 201 forintot. Ö... Természetesen azoknak, akiknek van erre 201 ezer forintja, azoknak ér. Gyorsan szalad a kis robot? Nem. Nem, és ö, hát hogy is mondjam, úgy néz ki, mint egy, ö, egy pótkocsis aróh nagyjából, vagy egy, ö, egy picit eltévet kombájna em a kölykök összementek című filmből. Tehát semmilyen körülmény nem mondanám az a szép, eleve maga mögött vonszol egy négy bolygókerékre akasztott küblit. Aha. Tehát, hogy nem szép, na, de... de és van neki karja, amivel kinyúl, megfogja, beteszi a pótkocsiba? Mm -mm. Van neki kettő ilyen beterelő szája, az a rágóról a labdára, majd pedig bent kettő darab hátrafelé pörgetett kerékkel. Pont fordítva, mint ahogy a minden jobb családban megtalálható papírepülő kilövő automata csinálja, beeszi az ő gyomrába a labdát, majd dobja a kistárolóba. Értem, és közben nem dorálja le, mint az gépek, amiket szokott maga után húzni a főkefe. Teherautója. Oké. Okay. Igen, nagyjából ennyi. Nem egy nagy innováció, de legalább nem is olcsó. A és a kellem, mint teljesen hiányzik belőle, biztos el fogják adni. Én is azt gondolom. Egyébként én úgy láttam, hogy a teniszpályákon erre kitaláltak egy mechanikus módszert is. Mi szerint szoktam látni a teniszedzők kezében egy olyan eszközt, ami hát körülbelül egy, egy műanyagszennyes kosár, csak stabil anyagból, tehát erős, tartással rendelkező anyagból áll, amin van egy hosszú, magas fül, és az alja az rácsos, és a rács az pont úgy van kitalálva, hogyha így fölülről rácsapsz a teniszlabdával a kosár aljával, ami ugye rácsos, akkor az, az összenyomódó teniszlabda be, bemegy a kosárba, oh, oh, oh. és ott gyűlik. Tehát így megy, a, megy az edző, és így fölemeli a kosárat ráüt a teniszlabdára, ami be alul a kosárba, és ott marad aztán. Nincsen nyomásügy, tehát ennek van egy ilyen viszonylag használható offline megoldása, és egy nem smart teniszlabdagyűjtő, kell hozzá egy edző. Az amúgy sem át, mert hogy egy, egy, egy, egy kamerás lézeres rendszert már felszeltünk a pályára csak azért, hogy a robot ott távéranyítsa, másikat már igazán gáz lenne, a másik azért felrakni, hogy elemezze a kis bozgásodat. Na jól van, hát akkor ennyit a sporttechnológiákról szerintem vadul csapjunk bele az igazi hardkor témánkba. baj- hogy csalnak az albánfagyisok. Ööö, nagy, nagy ugrás lesz ez. Még mindig nem tudom. Öö, azt értem, hogy mit, mi szült a cikket viszont, ami miatt ide került ez a téma. A téma az egyébként, hogy azt hiszem talán 444-en jött szembe egy egy videó, ahol egy magyar cukrász amúgy azt hiszem talán a magyar, hát a cukrász szövetség elnöke vagy a Fagylaltöltségér, díszítő kisiparosok országos terméktanácsának alvezére. nem tudom pontosan a címét, valami főcukrász bemutatja azt, hogy vannak ezek az albán fagyizók, ahol hát kétszer akkor a gombócot fel annyi pénzért lehet kapni, és hogy micsoda aljas praktikák segítségével érik ezt el az albán fagyizók. És akkor én kis érdeklődve, tehát, hogy arra készülve, az dörzsölve a tenyeremet néztem ezt a videót, és akkor kiderül, hogy beletesznek kőolajat, meg darált sirályt, meg, meg ilyen szörnyű dolgokat, amitől egy végtelen, egészségtelen rossz ízű, és mindenképpen nagyon káros dolog jön ki. De az derült ki, hogy van egy olyan cucc anyag, valami zsír, igen, valami zsír, Aminek van egy megnevezés, az E471, ami egy állományjavító, szemben a zsírokkal általában, amik nem elegyednek a vízzel, ez elegyedik vele, és ezért egy ilyen habot képez, és ezt a habot keverik bele a, a fagyiba, amitől az valóban a térfogatát jelentős mértékben megnöveli és semmilyen más hatása nincsen, tehát nincsen egészségkárosító hatása, nincsen az íz, ízre semmilyen hatása, egyszerűen nagyobbá teszi a gombócot. És mint még ez is kiderült, minden fagyiban van ilyen, valószínűleg kivéve a, a kézműves biovegán vegán ami ami biztos, hogy kicsi e, csoffadt és e, ovális alakú gombóc, de szóval az ilyen átlagos Budapesten vettem fagyizóban, típusú fagyiban van ez az e Az a kérdés, hogy ki jó ízli, mi, mennyi jó ízlésről teszteni a és mennyit tesz bele az ő fagyijába? Tehát mennyit csalatért fogadta? Nem is csal, vagy hát nagyon szó, szóval hogy csal, vagy nem csal. Ez itt a kérdés, ezen vitatkoztunk is kerte, hogy akkor ez most csalás, vagy nem csalás. Nekem azért akadt meg ezen a történeten a szemem, mert úgy ment körbe, hogy Na jól el is ment a kedvem az albán fagyitól, meg úgy általában a fagyitól, hiszen az albánok ezt is valami totálisan tönkre teszik, és úristen mindenki meg fog halni, aki fagyit teszik. És akkor kiderült, hogy igazán van benne egy olyan állományjavító, ami egyébként semmilyen hatással nincsen semmire, azon kívül, hogy ahogy ezt te kelt nagyon helyesen megjegyeztet, de nem kell bele. Tehát igazándiból nem kéne, hogy benne legyen, csak így nagyobbnak látszik. Elmentem a sarki boltba vásárolni reggelit. A Hiza nevű cégnek a terméke, őt esetleg gondolod ismerni, hogy a ö, manapság csak halálka, milyonként emlegetett dobozos teherautóban annyi menekült volt, hogy néhányan meg is haltak és megfulladtak. Az ő logójuk volt, ez izgalmas kommunikációs feladat egyébként, amikor hirtelen körbejárad a sajtót. Aha, uh, igen. Egy eladott teherautód miatt. Uh. És vettem ö, szlovák származású, ez nem lehet rögés nélkül felolvasni, bocsássatok meg, de nagyon megpróbálom, tízórai baromfi pálcát. <gül> Meghallgatni is nagyon nehéz rögés nélkül. órai baromfi pálca? Igen, igen, igen, ez ö, uzsonna, csirge, rúd esetleg ö, vacsora pipi deszka néven lehet még forgalomba hozni. <gül> amely tartalmaz csontokról mechanikusan lefejtett baromfi húst, 62 200 ban ivóvizet, csirkéből, burgonyakeményített étkezési sót, és tartósítószer, stabilizátor, antioxidáns, hiszfokozó, fűszer, terette zöldborsó növényirost, növénynyirost, édesemes fűszer, paprika, szárított foghagyma, és itt tovább. Mi a baj? Ez az a termék, és, és itt, jön, itt jön be az észrehez a zsírsa, szerintem. Ami viszonylag jól van szabályozva ahhoz, hogy erre már ne lehessen ráírni azt, hogy ez ö, alapvetően virsli kéne, hogy legyen. <gül> Mert hogy ez egy virsli formájú ez egy vírsli. dolog. Tíz a ja, rúd. Igen. Csodás. Ez, tíz centis húsrúdak voltak, tehát virsli. Értem. Ezt azért általában viccesnek találom, és... És nagyon jó, hogy ilyen a szabályozás, hogy bizonyos dolgokra már nem lehet ráírni bizonyos étel megnevezéseket, mert azok mindenféle a lélemiszer nem szabálykönyv, receptkönyv, van egy ilyen neve, egy hivatalos neve ennek a könyvnek, amiben szabályozott, hogy mit nevezhetünk mondjuk tejfölnek, vagy mit nevezhetünk tejnek, vagy mit nevezhetünk virslinek és hogy bizonyos termékeket már nem nevezhetünk annak, ezt azért bírom nagyon, de hogy az, ahogy ezzel küzd, az a, a marketing szakma, hogy elnevezzen dolgokat, amik a tejföl, tehát a tejföl tulajdonságait magukon viselő termékek, amik nem érik el paraméterben azt, ami a, a, az élelmiszerkönyvben fel van sorolva, az, az, én azt tulajdonképpen imádom, tényleg heroikus küzdelemnek tűnik, és hozzáképzelek, vagy mögé képzelek ilyen hosszú, és nehéz mítingeket, amikor a, tényleg összeül a félreklámügynökség, és azon hogy, hogy hívjuk azt a tejföld, ami nem, tehát ami a, a névnek utalnia kell arra, hogy ez nem tejföl. De úgy kéne eladni, mintha tejföl lenne. Mondom a vonatkozó neveket egyébként egy 2014-es origócikból, friss föl, ez speciál rém lett. Igen. De volt még ekkor farmföl, déli föl, fajföl és finom föl a faj föl az van, az nagyon jó. Fal jö föl. És tényleg az egész olyan, mintha egy ilyen svéd, egy nagyon, nagyon elegáns svéd tehenekből kinyert tejtermék lenne a faj föl. Glassékesztjében fejték <gül> őket, igen. <gül> szóval igen, na hát ezek szerintem mind nagyon-nagyon szép próbálkozások, nagyon komoly nekiveselkedések. Ugye szokott az a másik irány lenni, az a kevésbé kreatíva, tehát a tej helyett azt írják, hogy tejital, vagy tejhatású készítmény, és akkor ez, a, ez, ez van az összes. Hopp, ha most egy furcsa, furcsa zajot hallottak a kedves hallgatók, és kelt, és én is, akkor az azért van, mert véletlenül pofán vágtam a mikrofont aki így a számba szorult, de kiköptem, bocsánat, az effektért. Szóval, hogy nagyon szeretem azt, hogy itt megpróbálják elnevezni ezeket a dolgokat, amikor mondjuk a, az asút, a tokai aszút próbálják elnevezni, vagy ennek azt a, azt a változatát, ami nem pontot, vagy nem pont úgy termette, hogy azt a elvárások és a szabályozások előírják, és ezért van egy másik neve. Azt sajnálom egy kicsit szegényt, hogy ezzel dolgoznia kell, de mondjuk a friss készítőét azt nem sajnálom, azok igen, és küzdjenek meg azért, hogy. A friss föl az abszolút megérdem, és tényleg van ennek az a, az a vége, ahol ahol ö, emberek küzdenek értelmetlen szabályozással. Tavaly, de karácsony előtt valamikor beszélgettem egy borásszal ö, Tokaj környékén, ö, aztán táján volt egyébként, mindegy is. És azt, hogy tudtam, hogy meg kell kérdezni, az, hogy, hogy vörös küvijük van-e, az, amit nem szoktak Tokajan csinálni, sőt, egyébként a szabályozás szerint azt, hogy nem is lehet. Szerintem vörös bort úgy általában nem nagyon termelnek Tokajban. Vagy szülő de oké, okay, mindegy, igen. Ö, és mondta, hogy van, persze, jól jó, sikerült ajánlaná, hogy legalább egy palackot pakoljunk el ö, húsvétig, mert mindenki hamarabb vissza meg, mint ahogy igazából jó lesz. Uh -huh. ö, itt aztán húsvétkor rájöttünk arra apámmal, hogy, hogy az embernek ilyen hosszúságú ízemlékezete nincsen. Tehát nem tudjuk, hogy jobb volt, amit ittunk húsvétkor, mint amit, amit ittunk karácsonykor, mindegy is. És füstölgött még egy kört a barász, hogy hát tokai környékén igazából tilos, Vörös szőlőt termelni, mert úgy, nem tudom én, hogy hungarikum úgy védett, úgy akármi. Úgyhogy neki is egy olyan szőlőben van, ami technikailag már nem. tokai hogy hegyalja gyakorlatilag föld szempontjából még az. És ez egész szabályozás az alapvetően egy 1900-as évek eleje közepe állapotot tükröz, mert lőtte meg, az emberek termeltek, amit jó eset, hiszen akkor nem volt leszabályozó az egész. Tehát ez konzervál egyfajta állapotot, ami nem biztos, hogy legjobb volt, vagy ami nem biztos, hogy legokosabb volt de, de ez van. De az legalább egy mindenki által ismert állapot volt, amit be is tartottak, hogy már, már valaki, az elődök már megvívták az ezekkel kapcsolatos csatákat. Hát nem tudom, hogy ez jó-e vagy sem. Most ugye pont az EU-ban éppen egy erre nagyon emlékeztető szituáció kezd kialakulni a szerzői jogok kérdésének szabályozásával, az nagyon ijesztően hangzik. Ehhez képest gondolom, hogy a bortermelőknek is van pár olyan szabályozás, ami nagyon ijesztően hangzik. És akkor nem is azt gondolom igazán, hogy mondjuk tudom, konyaknak azt lehet nevezni, ami Franciaország meg megyejében készült szőlőből készített borpárlat. Mert azt úgy, azzal úgy, azzal úgy tudok mit kezdeni. se ideges idegesít nagyon téli szaláminak, csak azt a bizonyos téli szalámit lehet nevezni, és az unikum is csak egyféle lehet. Ehhez képest, amiket mondtál, azok az már fájó egy kicsit, és ami az EU-ban történik, az is egy kicsit talán fájó lesz. Ami érdekes egyébként is, még ide tartozik a kajához, vagy a, a legjobb az italhoz. Pont a hétvégén olvasgattam a a Szerbiai Inside blogon, és ott, ott kötöttek bele korábban, amikor jött a, a pálinkás magyaros eredetvédettes történet hogy az azzal a probléma, hogyha valamit a határtól délre főznek a vajdaságban, az akkor attól hogy még pálinka nyugodtan higgyük el. Most annyi változott, mert nem lehet ráírni. Hát igen, de hogy azért ez messzebb hat, mert ha nem lehet ráírni, akkor a másik, akkor rá kell írni friss föl, és azt már nem ugyanúgy fogják, és nem ugyanazok fogják megvásárolni. Még akkor is, hogyha esetleg tudják azt, hogy... Egyébként az pont ugyanaz a technológiával készült. Csak ez ugyanannak a hagyománynak a folytatása, attól függően, hogy hol van a határ. Hát igen. Ez érdekes, hogy egyébként ebben a, a kaja témában nagyon kényesek erre a nemzetek. A mindenkinek a saját pálinkája olyan, hogy azt, azt nem lehet tehát nem, nem lehet itthon főzni sem borovicskát, sem grappát. Az az adott régiónak a privilégiuma. A grappát? Azt nem törköjnek hívjuk magyarul? De. Akkor azt megoldottuk. Hát meg, de nem hívhatjuk grappának, és ők se hívhatják törköjnek az ő italukat. Mondjuk vicces is lenne, hogyha az olasz kocsmákban kérhetnék törköt. Nem értenék. Igen, de kétfeles után körbe lehet magyarázni, hogy ezt mi is csináljuk. Testvér következő kör az enyém. Na úgy, igen. Esetleg úgy. Olyat lehet, igen, valóban. Szóval, hogy... Térjünk inkább át a grappáról az EU-s szabályozásra, ami készülődik. Nem tudok róla sokat, reméltem, hogy te sokkal jobban képben vagy, mint én. Hát izé, az aktivista uh, grépányon azért is egy kicsit, hogy, uh, hogy mi történik. Nekem nagyon úgy tűnik, de ez az én elfogult uh, nézőpontom és az én infohippi buborékom, hogy a változás kedvéért uh, egyrészt a copyright ipar, másrészt meg a sajtó, uh, megvette kilóra a szabályozót. És hogyha az lenne, hogy a, a linktextnek nevezik ezt a mostani aktuális ezért, sátánt. Tehát linkadónak. Igen, hogy az eddig semmilyen módon nem védett híranyagot akarják védettét tenni. Ami egy fura dolog, mert eddig nézzéljével forrás és nem egy -az egyben fordításra az ember átvett híreket, mert mindig így működött a sajtó történetében. És ezt alapvetően az izé felé irányozzák a, a Facebook és a Google felé, ami azért érdekes, mert ezt kipróbálták egy-két EU-s államban, szerintem Németország az egyik, ahol az volt a kísérlet eredménye, hogy a német, német sajtó az állva könyörgött és lobogtatta a lemondó nyilatkozatokat, hogy ingyen hétitek a híreinket. Csak hogy hagyják abba ezt a, azért a, a törvény szoros betartását. Ugye, hogy, hogy pontosan miről is van szó, egy olyan... Problémás helyzetet kell feloldani vagy megtalálni a mindenkinek megfelelő megoldást, hogy egyrészt vannak szolgáltatók, akik eredeti tartalmat állítanak elő, Ez szélesen értelmezhető nem csak a hírekre igaz, hanem mondjuk a zenészekre vagy a filmgyártókra is és aztán vannak más szolgáltatók, akik magukat technikai szolgáltatónak állítják be, miszerint ők csak a közzétételét felelősek, a YouTube jó példa erre, ki azt mondja, hogy hát ő egy video hosting platform, bárki feltöltheti a videóját oda, és én csak elérhetővé teszem az embereknek a tartalomról, hát arról én nem tudok semmit, és ezért aztán nem is fizetnék jogdíjat mondjuk a, az adott filmrészlet tulajdonosának, vagy az adott zenei terméknek a, a szerzőinek, és most azt akarja elérni a szabályozó, hogy márpedig, ha a YouTube például, vagy akár a Facebookot, vagy a Google-t is emlehetjük, aki sok esetben nem technikai szolgáltatóként viselkedik ma már, hanem teljes mértékben tartalomszolgáltatóként, tartalom, tartalom továbbközlőként, tehát körülbelül annyira tartalomszolgáltató YouTube, ahogy egy rádió, aki mondjuk zenéket játszik le, Szóval, hogy ők is fizessenek. És akkor ennek kapcsán születik most, van születendőben egy olyan eus szabályozás, ami kicsit ilyen fűnyíró elveszerűen aztán, ha bár a YouTube-ot és a Google-t szeretné megregulázni meg a Facebook-ot, valójában mindenkit nagyon homlokon fog csapni, amitől a YouTube kicsit idegesen majd lesöpri azt a homlokáról, De azt mondja, hogy jó, kifizetjük, hagyjatok békén még a kisebbek meg a homlokcsapástól hátrahőkölnek, tarkóra esnek, és ott maradnak a földön. És ezért aztán kicsit, mintha az internet egyik eredeti célja menne, menne a levesbe azzal, hogy, hogy nem lehet idézni, hogy nem lehet továbbközölni, hogy nem lehet beágyazni tulajdonképpen, és végül is valami és mire van szó. Az ebben nagyon érdekes, hogy persze a, a nagy internetes vállalkozások azok mindent megtettek, hogy ez a tisztázatlan helyzet létrejöjjön. Tehát az, hogy a, a Facebook, amikor érdekében áll, akkor ő csak szolgáltató, és igazán nem felelős semmiért, ami történik a platformon. Ö, amennyiben változik a szélnek a járása, úgy ő médiacég, és ö, igenis teki az ezzel járó garanciákra és védelemre szüksége van. Azzal nem nagyon segítettek, de mondjuk ezt nem megszokhatjuk, hogy a, a Facebook vagy Google az ilyen, ilyen harcokban jellemzően nem segít. Igen. Másfelől eh, nehéz az is, hogy, hogy, vagy az viszont nehéz, hogy amikor te mondjuk egy újságot üzemeltetsz, és eh, írsz egy új lemezről, és oda eh, beidéznéd az egyik számot a lemezről, megmutatnád az olvasóknak illusztrációképpen, akkor most azért jogdíjat kell lefizessél, mikor egyébként pont népszerűsíted az adott lemezt, amivel ugye valamelyest anyagi ellenszolgáltatást nyújtasz, vagy anyagilag is értelmezhető ellenszolgáltatást nyújtasz. Az emellett még fizetni is valamit, mondjuk általányt azért, hogy te megjeleníted azt a zenét, vagy hogy a te felületeden ágyazod be azt az egyébként más felületen eredetleg feltöltött szerzői terméket, az elég zűrös. Egy dologban reménykedek egyébként, hogy pont ugyanilyen felhorgadás volt, amikor a Digital Millennium copyright act tehát a DMCA-t elfogadták Amerikában. Konkrétan nem is lapátos emberek, hanem markolóval kivanduló aktivisták temették az internetet, hogy most aztán tényleg mindenek vége van. Ehhez képest egyrészt az internetes ipar, idéjértve a startupokat is, meg a blogokat, meg az alternatív sajtót is, megtanulta megkerülni ezt az egészet. Adott egy keretet, amit, amely keretnek a, a kiskapujait és speciális kitételét kihasználva lehetett felépíteni azt a netet, ami most lakunk. Ez ö, viszont azzal is járt persze, tehát ezt pillanatikus ne kezeljük ideális állapotként, hogy mondjuk a biztonsági kutatóknak elég szar volt az, hogy, hogy már eleve nem könnyítette meg a dolgok vizsgálatát, és aztán időként még szigorítottak rajta. Tehát az, hogy most Amerikában megy a harca a right to repair-ért, a, a megjavítás jogáért. az a a DMCA-ből következik, illetve abból, hogy a copyright lobby elérte, hogy védelmi rendszereket ne nagyon lehessen vizsgálni. A megjavítás védelme mit takar pontosabban? Ö, röviden, te egy ukrán paraszt vagy elromlik a John Deere traktorod, vennél hozzá egy second akat részt a bontóból. De mivel ez szoftver komponenseket is tartalmaz, és nincsen rendszer integrálva a bontott alkatrész része a te majdnem új traktoroddal, ezért baszik működni. Uh -huh. Két lehetőséged van. Elmész John Dirachez, kifizeted a, nem tudom, a 100 dollárt, leküldenek egy kódot, amit beírsz a traktorba, és működni fog a használt alkatrész, vagy felmész FTP-re, letöltesz egy törőprogramot, és összebékíti a traktort az alkatrészsel. Ugyanez veszel Apple telefont, eltöröd, veszel hozzá egy használt újlenyomatolvasót, ami vagy működik, vagy nem. Jaj, ne is, is beszéljünk ilyesmiről, annyira félek, hogy ez meg fog történni a telefonon. Éppen most perelik őket egy hasonló esetben, amikor, amikor uh, aftermarket alkatrészek nem működtek telefonnal, bár tök passzoló cuccok voltak, de mégis valami software-szűrésbe -e raktak közé. Uh -huh. És egyrészt persze az azért a, a, a szervizeket hátráltatja, mert ilyenkor akkor mennyi inkább gyári szervizbe. Másrészt a, a vásárlónak a a felhasználó élményét is prontja. Igen. Tehát ilyenkor felmerül az a kérdés, hogy te megvetted azt az eszközt, van egy traktorod, vagy rendelkezed egy korlátozott traktorlicenszel? Igen, ez egy traktor esetében furán hangzik, még mondjuk egy videónál, egy filmnél, egy zeneszámnál kevésbé hangzik furcsán, de az mindenképpen érdekes lenne tudni, mint ahogy persze nem tudom, és ezért csak így félig beszélünk a témáról ezek szerint, hogy... Hogy van egy ilyen hagyományos szerzőjogi szabályozás, amiről körülbelül most beszélünk, meg van egy új típusú a szabad felhasználást meg keretek között engedélyező e, jogi, hát ilyen nyílt forráskódó jogi rendszer, e, amiről nem, ami nem tudom, hogy belekerül-e ebbe a EU-s szabályozásba. Egyrészt nem tudom. Másrészt amiben biztos vagyok, hogy a magyar interneten történt egyik legfontosabb dolog az elmúlt tizenakány évből az az volt, hogy a Creative Commons licenszeket összebékítették a magyar szerzői joggal, majd csináltak egy próbapert is, ami, ami kezdetben úgy nézett ki, mintha egy remix verseny lenne, nem is tudom melyik uh, roma zenét játszó együttesnek a, az albumára, de gyakorlatilag kipróbálták azt, hogy ez a copyleft megközelítés, meg a CC, az, az hogyan él a, az Artisius uralta rendszerben, és ez piszok sok mindent tesz nekünk lehetővé. Tehát azzal, hogy kereshetek, nem tudom, CC-bylicensű képet, amit felhasználhatok, feltüntetve a szerzőt, és tudom, hogy jogilag rendben vagyok, az iszonyatosan egy könnyebbség. Úgyhogy remélem, hogy benne van. Mert ha nem, akkor, akkor még sokkal súlyosabb a helyzet. Hát igen, mert egyébként a, a klasszikus szerzőjogi szabályozás az nem teszi lehetővé, hogy a szerző maga nyilatkozzon arról, hogy milyen felhasználásra engedi át az ő művét. Tehát, hogy akár, ha meg akarná mondjuk osztani, mint public domain, tehát mint teljesen bárki számára felhasználható és elérhető művet, ezt nem teheti meg, nem mondhat le a jogairól, legalábbis a klasszikus szabályozás szerint. Úgy tudom, hogy egyébként a magyar szerzői jogi szabályozás az... Kifejezetten haladó szellemű, és nagyon jó fajta definíciókat tartalmaz egyrészt, másrészt elismeri a Creative Commons irányelveit is. Úgyhogy ezügyben például tökre büszkék lehetünk. Ez abban biztos, hogy megboldogult gyerekkoromban, amikor ez téma volt, akkor ott remek szakemberek dolgoztak. És úgy tudom, hogy a munkájuk az beérett sikerré kovácsolódott, és manapság a magyar szerzőjogi szabályozást, mint követendő példát emlegetik szerte a világon. Olyan ritka ez. De el is néztünk egy picit távolba. Elnéztünk a távolba, így van, hogy aztán azon gondolkodjunk el, hogy akarunk-e mi beszélni a GDPR-ról, akár csak egy másodpercet is. Egy mondatom van, az hagyd mondjam el, kérlek. Mindenképp. Ez pedig úgy jött ide, hogy eltört a szemüveg keretem, volt hát valahogy Szerdács csütörtökön. Ami is eleve egy ilyen fogyóeszköz típusú olcsó keret volt, egy kis belvárosi optikában, nagyon szeretem őket. Rohadt olcsón egy jól kinéző, négy, négy évet kibíró keretről van szó, bármikor megvenné még egyszer. De most erre csend, nem lehetett szerelni, tehát lemegyek a sarki optikába és veszek egy szemüveget, hogy én csak egy darab legyen, mert az, az a világ vége. Mind a kettő eldörik, nem látok hirtelen a világban. Kinéztem egy keretet, amiben van beépített mágia, úgyis, mint rácsattan az elejére, mágnesesen egy napszínűleg előtétlen és ott marad. Kis hülyeségekkel meg lehet venni. Mondtam, akkor ezt kérem, kivizetném az egészet, hol kell mit aláírnom. És akkor kaptam egy papírt, hogy ezt a GDPR nyilatkozatot, hogyha lennék szíves kitölteni. Uh -huh. Hogy ők keresettek engem telefonon, és küldtetek e-mailt. És kitöltöttem, csak nagyon nem. Tehát a Hátulról mellben jellegű volt az egész, hogy ismerjük egymást, vettem már náluk dolgokat akármi. Nem is számítottam arra, hogy, hogy egy ilyen, ilyen tranzakcióval megjelenik a GDPR. Értelem szerint igen, hiszen később telefonáltak, hogy kedves Ádám készen van a, a szemüvege, lejönne -e, érte. Tehát tárolták a személyes adataidat. Sőt, kezelték billentyűzték a telefonba. Uh -huh és a később leküldeni ki a levelet, annak meg örülni fogok, mert majd megnézem, milyen új keretjeik vannak. De hogy, de hogy te jó Isten, ezzel tényleg mindenkit, mindenkit beparáztatni. Nem is teljesen jogtalanult tehát a parázás az szerintem most teljesen adekvát reakció erre a helyzetre. Még úgy is, hogyha azt gondolom egyébként, hogy ez, ez egy jó irányba haladó szabályozás. Ez az egyéni felhasználó érdekeit védi, élhető világot teremt körülöttünk, szóval ez GDPR alapvetően jó dolog, de természetesen ez is kicsit fűnyíró elbszerű, és ezért aztán nagyon fura vadhajtásai vannak, én is azzal szembesültem most a héten, hogy egy barátom, aki tréningeket tart, ilyen vezetőképző meg egyféle tréningeket, mm -hmm. ő, ő neki mondták azt, hogy igazán nem egy nagy összeg, meg tudjuk csinálni a megfelelő GDPR-compliant szabályozásokat számodra is, és ő de hát én, hát ez engem miért érint, hát mi közöm nekem ez az egész? ez. Lényegében e-mailben szoktam esetleg beszélgetni azokkal, akik jönnek a tréningeimre, illetve néha aláíratok egy jelenléti ívet, de azt is megbízom, nevében teszem, nem a sajátoméban, de nem kezelek személyes adatokat, engem ez nem érint. És aztán kiderült, és én is mondtam neki, amikor ezt elújságolt, hogy hát szerintem téged átvertek, ez téged nyilván nem érint, hát hogy érintenem már. És mind kiderült, de bizony, de mert hogyha te számlát bocsátoz ki, ha te e-mailezni szoktál valakivel, ha te akár csak egyszer is felírod a egy papírra, más megbízásából, a veled üzleti kapcsolatban levőknek a bármelyik személyi adatát, például a keresztnevét, akkor te már bizony a GDPR szabályozás hatája alá esel. Azt még nem sikerült kiderítenem, hogy ez a hatája alá esel, ez egy ilyen bináris dolog, tehát hogy igen, és akkor mind a 22 dokumentumfajtát kell töltened, vagy, vagy vannak fokozatok. Minden esetre úgy tűnik, hogy ezzel lényegében mindenki, aki vállalkozó, vagy más ö, jogi keretben, de személyadatokat kezel, tehát ez igaz az egyéni vállalkozókra és igaz a, a gazdasági érdekkel nem rendelkező jogi személyiségekre, civilekre is, akkor bizony neked ezzel foglalkozni kell. És engem például ez eléggé megrémített. Itt kérném azt esetleg kiérkező újus biztosoktól, hogy mindenképpen 11 után érkezzenek, mert azelőtt viszonylag barátságtalan vagyok. És attól félek egyébként, hogy amiről most beszélgetünk, azt a hallgatóink végtelenül túlnyomó többsége már tudja, hiszen ők már szembesültek ezzel itt vagy ott vagy amott, és nekik már az orruk alá dörgölték, hogy már pedig ez a GDPR barátom ezt téged is érint. És tényleg olyan fura ezen ilyen, ilyen kettős lélekkel gondolkodni, hogy egyfelől jónak tűnik, hogy ez így van, jónak tűnik, hogy igenis keresztülverik az egész, tehát az összes szereplőn azt, hogy már pedig a magánemberek adataival tessék csinyán bánni. Másfőle viszont bármilyen más irányból érintettként meg a hátam közepére nem kívánom az egészet, és kicsit úgy érzem, hogy egy kutyakoméniában veszek részt, amikor minden termékem alá kírom, hogy kérdezze meg kezel orvosát, gyógyszerészét, mintha ezzel erre rendezve bármi is. Vagy az is lehet, hogy a kedves hallgatók valójában alkalmazottak, és rohadtul nem szembesülnek az egésszel. Tehát egy rendes ember egy számlát nem állít ki. Igen, igen, de ha például az a rendes ember vállalkozó, és ha bár egy számlát se állít ki, ami azért akkor mindenképpen kétségesét teszi a vállalkozásának igen. a létjogosultságát, de viszont vannak alkalmazottai, mégis több érted, nem állítasz ki számlát, ám vannak alkalmazottai, hogy miből... Ez a számlagyár. A igen. Nem, a számlagyár nem lehet, hiszen ahhoz számlát kell kiállítani. Majkör. Tényleg jogos. Nem csak nem valaki másra így elkezdve. Szóval hát, akkor is a GDPR is. hatája alá el, hogyha van legalább egy alkalmazottad, akinek nyilván felírtad valóval a nevét. Különben honnan tudnád, hogy hogy hívják őt. Vagy legalábbis bérjegyzéket csinálsz neki. Szóval onnantól kezdve megint csak vonatkozik rád a GDPR, tehát mindenkire vonatkozik a GDPR. És én most egy kicsit izgulok, mert bár alkalmazottam nincsen. Számlázni szoktam, de a, a számlászhu használom ehhez, ami már régóta megnyugtatott, hogy ő annyira GDPR compliant, hogy eszembe se jusson bármi mással is foglalkozni. Szóval hogy lehet, hogy majd rólam is kiderül, hogy valami adatkezelésben érintett vagyok, és jó lett volna, hogyha nem tudom, elfogadtatom a nem létező ügyfeleimmel az adatkezelés nyilatkozatomat. A következő történt. Egyetlen egy cégsakinek dolgozom sem küldött nekem ilyen GDPR beleegyező nyilatkozatot, hogy ők kezelték az adataimat. Tényleg? Ö, pedig vannak élő szerződéseink, dolgozunk együtt beszélünk, oh. még meetingelünk is. És ezek az én cégemnél, ami áll két főből, lényegesen nagyobb cégek. Uh -huh. Innentől azt hiszem, hogyha a fűnyíról indulok, akkor nem nálam fog először megakadni az ajnövényzetben. Igen, erről beszéltünk már ha. adáson kívül, és... Igen, előleg igazad lehet, és erre mondtam, hogy kivéve akkor, hogyha bárkinek a bögyében, vagy akár csak egy egészen kicsit is, mert akkor majd, majd valahogy véletlenül kezdődik a fűnyírás. És erre mondtam azt, hogy, hogy, hogy kell egy, egy fenyegetettségi modell. Ez gyakran szemből egyébként, mint gondolat nekem mostanában. Mert a titkosítás, a PGP, a most akkor ilyen Viber-en csetelje, vagy Whatsapp-on, ahol van end-to-end -end megoldás az egészre, az mind ugyanehhez a kérdéshez fut vissza, hogy, hogy ki az ellenség. És hogy megéri ellenet titkosítani, vagy? És hogy megéri ellenet titkosítani, szabályt betartani és a uh többit. -huh. Jósunggal érkező koncepciós per jön szembe, akkor úgysem tudod megnyerni. Azt tudod csinálni, hogy kivasod előtte az ingedet mint a <Szor> Hogy, mint pont ma olvastam a Kubiten Dragomán György írását, hogy azt is tudod csinálni, hogy iszol. Tehát, ha tudod, hogy kilenckor fognak jönni, rátörni az ajtót, és aztán jól megverni valamilyen rendszerrel ellentétes viselkedésed miatt, akkor előtte pálinkát kell inni, hogy ne fájjon annyira, amikor majd vernek. Dragomány György a kevés, igazán csodatas emberek egyike. A másik az kányád is annyi bácsi volt, hogy mossad meg. De mindegy, az egy mérevezető kérdés. Igen, és fura is, hogy, vagy legalábbis kihívás felfedezni az összefüggést a GDPR-ra, de értem, hogy miért mondtad. Viszont két, két felé is tovább mehetünk erről a mezőről, hatos dobás esetén. Az egyik a gimnazisták és a 24 hú esete. A másik az, hogy megköszönjük kedves hallgatóknak, akiknek nem kezeljük az egyáltalán nem srácok azoknak senkinek írtam volt érten, mert küldtetek tök jó képeket arra, hogy hogyan hallgattok ti metiheteort. Heteort. Oh, tényleg. Még hogyha ezek között szexelőcsigák is voltak. Igen, hát a Meti hashtag, amit ugye azt, azt kértük a hallgatóinktól, hogy fényképezzék le a telefonjuk, hogy miközben hallgatják a metiheteort, mit látnak a szemükkel, vagy, tehát hogy milyen élethelyzetben szól a fülükben a Meti Heteor. És őrült jókat, őrült jókat küldtetek, mármint, hogy őrült jó posztokra tettétek rá hashtag Meti Heteor címkét, meg pár keresetlen szót arról, hogy mi történik éppen ott. Nagyon, nagyon, nagyon, hát nyilván el tudjátok képzelni, érdekes élmény az, amikor abba gondolunk bele, hogy úristen, mi tényleg tök különböző emberek fülében keltjük az volt egyszerre, és hogy ez mennyire, mennyire magunk elé képzelhetetlen, úgy egyébként, hogy például valaki Finnországban munkavédelmi cipők készítése közben hallgat minket, vagy valaki más egy, egy paintball pályának a hátsó részében átsorogva hallgatja az adást. És beigazolódott az a régi gyanú, hogy van, aki gyerekkel autózva hallgat minket, és sokkal kevesebbet kéne Majdnem azt mondtam, hogy kurva, ez egy csúnyán beszélni. Káromkodni. Káromkodni. Káromkodásból építeni katedrálist, hát nem tudom, erről nem szeretnék <gül> lemondani. Én ezt, ezt megtartanám, bár ennek a fényképnek a kapcsán nekem is eszembe jutott, hogy Úristen, tényleg van, aki az autóban hallgat minket úgy, hogy a gyerekei is ott ülnek a háta mögött. Itt jelzem, édesem egyik tanítványától, akkor még egy a szak középiskolában tanított magyart. Tanultam azt a szót, amikor nálunk sütöttek szalonnát, és ők színes nyelven beszéltek. Uh -huh. Én pedig nagyon kicsi gyerekként ott füleltem a beton lépcsőnülve, és akkor így meg Köpci nevű uh, diák, hogy mm, szívod az igéket. És ez mit jelentett? Hát, hogy fülelek és tanulom el a, ja, hogy téged, a mondásokat. Téged Igen. Igen. mondta ezt ő. Hát és igen. valóban szívtam az igéket. Igen, de ez egy nehéz kérdés, mert, mert egyfőle tényleg egyfajta felelősség, hogy hát hiszem, mi egy csomó hangszóróból szólunk, és azt a hangszórót bárki a fülére kapkodhatja. Valamiért én azt gondolom, hogy a káromkodás az a fajta dolog, amit így vagy úgy, de mindenképpen még tíz éves születésnapjának elérése előtt minden, vagy szinte minden gyerek meghal, itt vagyott nem feltétlenül pont tőlünk, tehát nem mi leszünk az elsők, akiktől azt a csúnya szót hallja, hogy teringettét. De ettől még azt értem, hogy van, aki ettől ideges lesz, hogy most mi mit beszélünk ki a, a hangszóróból olyasmit, amit ő nem szeretné, hogy halljon a gyereke. Itt szeretném elmondani, hogy kedves gyerekek, eh, hogy is mondják, ez milyen üzenet? Társadalmi cél üzenet következik. Réti Lászli, László bácsinak a verseit nézzétek meg, aki Lővi dupla írja magát Árpád bácsi néven is írt verseket. Ebben a témában igazából mihozzá érni nem tudunk, a kapcsorondját sem mm, használhatjuk homlokunk megtörlésére. Olyan szép káromkodós verseket írt, hogy annak a rendje. Hát illetve tudom, Arany János is jeleskedett abban, hogy csúnya szavakkal töltse fel a a költészetét, ahogy egyébként Petőfi Sándor sem ment a szomszédba egy-egy jó kis ízes káromkodásért, amit versbe írt. Hát meg az unatkozó végvári kapitányok egymás között való levelezése. Istenem, kerestem pont a héten ilyet szövegeket. A tarkafaszba való elküldés másfél oldalon. Pazar. Linkelek egyet-kettőt majd a Egyébként most függetlenül a gyerekhallgatóktól, akik, akiknek a szüleitől azért Elnézést kérünk, de, de szerintem deklaráljuk, hogy lesz káromkodás a Majd bejelölöm az itunes hogy mi valójában felnőtt tartalom vagyunk. Szóval, hogy ettől függetlenül is, de az nagyon érdekes ezen gondolkodni, és én gyakran szoktam is, hogy a káromkodás akkor az most valamilyen alpári dolog-e, hogy az egy, egy ilyen tehát egy bizonyos minőségi szint alatt való létezést jelente, hogy az az úriemberségemet vesztem el, amikor ízesen káromkodom, vagy egyszerűen ez valóban az életrésze, és igazán az él furán, aki nem használja ezeket a szavakat, valamint még egyébként azt szeretném, hogy szeretnék annak a fejébe beköltözni egy fél napra, aki egyébként deklaráltan soha nem káromkodik más ember előtt, hogy fejben sem teszi ezt. Ezt szerintem Bakkin felől érdemes megközelíteni, aki alapvetően középkorász professzor volt, de ebben a minőségében atyának tekinti őt a slang kutatás is. Milyen kutatás? Slang. Slang kutatás, igen. És ő azt találta írni, hogy jó, nagyon rövid ösztömörítve, hogy, hogy karnevál jelenség a slang használat, meg egyébként a káromkodás is. Tehát ilyen szituáció, ahol Ö, tudottan, ismerten felrűg konvenciót, most akkor nem beszélünk szépen. És ezzel egyébként valamilyen érzelmi helyzetet fejezünk ki, vagy érzelmi állapotunkat? Igen, van egy felszabadító hatásrész az egésznek, akit lényegesen bővebben érdekel az Tenkutás nevű folyóiratnak, ami valójában ilyen két-háromszáz oldalos könyvek megjelent öt darab kötetét megtalálja az elektromos könyvtárban. Mindegyik nagyon szórakoztató. Uh -huh nyelvészet ennyire jó olvasni, sosem volt még. Igen, el tudom képzelni. Szóval, hogy én szerintem káramkodni jó. Nem szeretem, amikor valakinek annyira a szavajárásává válik a káromkodás, hogy ezzel el is veszi tulajdonképpen a jelentőségét, vagy a valamit kifejezni hivatott voltát, de káramkodni szeretek, és azt gondolom, hogy ez a nyelv része leginkább ez a legfontosabb, amit gondolok róla, Ugye ez a hétköznapi, vagy a beszélt nyelvnek a része, és azért a, a közbeszélőknek sem kell feltétlenül tartózkodniuk ettől, amennyiben ők módon akarnak eljutni a hallgatóikhoz. Közben megkerestem azt, hogy a vonatkozó ö, részlet az, az honnan való. Én Grécsének ismertem, de ez egy, ez egy városi legenda, hogy ő írta volna. Karinti Ferenc naplójában biztosan szerepel adatolva ő viszont a rádió folyosóin elkapott technikusok köz közti beszédnek a, a idézeteként kezeli a szöveget. A két hívjú technikus beszél egy lányról. Baszod? Baszni basz nem baszod, de baszik baszni basz meg. Uh -huh. <laughs> Egyébként érdekes azt tudni, hogy a, a, az e-letter World néven van egy nagyon szép, azt hiszem brit MP3, ami ugyanezt csinálja hogy, hogy minden mondatbeli pozíciót a fakkal tölt fel. Plusz megcsinálják azt is, hogy, hogy szóba ágyazva fucking believable is működik. Uh -huh. Tehát valószínűleg minden nyelvnek megvan a saját város legendája arról, hogy, hogy vannak káromkodás szavak, amelyek minden mondatbeli pozíciót fel tudnak venni. És ember nagyon összetett közléseket is eredményesen végre lehet hajtani. Pontosan. Úgy van. Szóval, ahogy ne alá a káromkodások hasznát és a káromkodásoknak a, a létjogosultságát, de mondjuk ettől függetlenül az igaz, hogyha valaki meg nem, mit tudom én, nem a hat éves gyerekével szeretné megismertetni ezeket a káromkodásokat, akkor nem sok jóra számíthat, hogyha mégiscsak lehetővé teszi számukra, mert ilyet hallgatását. Mert itt bizony olykor elszabadul egy-egy elnyebennyel, vagy teringettét is. Még néha egy ezer kartács és bomba is befitszen. Úgy van, de nem győzzük azt hangsúlyozni ettől függetlenül, bár az eredeti gyökere ez volt ennek a kiinduló beszélgetésnek, hogy az, hogy, hogy lefotóztátok azokat a helyzeteket, ahol Meti hallgattok, és ezt az Instagramra feltöltve egy hashtag Meti Eteor címkével is láttátok, az nekünk fantasztikus nagy öröm volt. Én megtanultam a Instagramon a retweet vagy a reposzt fogalmát, illetve azt a, megtaláltam azt az eszköztemvel, ezt kényelmesen meg lehet csinálni. És az, ezután, az adás után beérkező hasonló képek összegyűlésre után majd reposztolok is mindent a, az Instagram accountunk, accountunkon, ami egyébként a Matti or nevet viseli. És akkor még egy, egy mondat van ide, hogy köszönjük szépen mind a két hallgatónak, aki minden intésünk ellenére biciklizés közben fotóztál el magát. A fiatalon meghalt alkoholista és drogos szavaival kezed a kormányon, szemed az úton köszi a képeket. Igen, én gyakorló biciklistaként úgy gondolom, hogy nem. Olyan nagy bajt azért nem csináltatok nyilván az ember tud úgy biciklizni, hogy közben szelfizik, ugyan már. Mi lelkünkről fognak száradni, azt tudod? Jól van, de hogyha előtte megisznak hat felest, akkor igazán nem mi tehetünk az egészről. Hát majd, amikor én a ügyvédje, az biztos biztosokkal együtt. És figyelj csak, ha már az Instagramot említed, azt tudod, hogy az Instagram YouTube verő YouTube-bal szembe menő applikációt indított? Hát, nem, de el is sáphattam bele. Bizony elindult az IGTV, az Instagram TV, ahol eh, 10 percnél nem hosszabb videókat lehet közzé tenni, és azokat valamiféle streamszerű formában lehet. Tehát kicsit ugyanaz, mint az Instagram, csak videóra, 10 perces videókra, és eh, nem eh, függőlegesen lehet scrollozni a tartalmak között, hanem vízszintesen. De egy dolog miatt mégiscsak érdekes, Mégpedig, hogy ezennel az Instagram szentesített, és a mainstreambe emelt egy olyan formátumot, amit konkrétan tiltottak korábban az ezt oktató tudorok, már pedig a vertikális videót, tehát amikor a telefonunkat portré módban tartjuk, és úgy veszünk fel videót, erre mondta azt mindenki, hogy hát ez azért mégiscsak. Szóval ez, a, ez mindenek az ellentéte, mint amit a videókészítésről szoktunk gondolni. Aztán tessék, most pedig megjelenik egy formátum, ahol nem lehet mást feltölteni igazán, és a legviccesebb talán az, hogy az egyik ilyen igazán gyakorlott Instagram sztárunkat, Rubin Trellát láttam ma megnyilvánulni a IGTV-n egy olyan videóval, ami pontosan ugyanazt a zsánért hoztam, mint, a, mint amikor Instagram videókat látunk valamilyen tévében vagy YouTube-on, tehát, hogy ugye van a függőlegesen felvett videó, aminek a jobb és bal szélén megismételjük a videó képét csak elblőrözve, tehát hogy legyen egy ilyen teljes képezőt kitöltő valami mozgás, ami a, az eredeti videónak a felnagyított, kiblőrözött változata. Na és ennek pont a fordítottját láttam az IGTV-n, hogy egy, egy széles vásznú felvétel alul és felül, nem fekete csíkkal, hanem a saját magának a oda duplikálásával és kiblőrözősével volt látható Rellának a videójában. Fogom hozni a belvárosi, kizárólag mezzót nézek, és azt is csak levet hanggal <gül> <gül> <gül> csoportot. Ő egy új gyövözet, valaki? Rubin Trella igen, okvetlenül ő Rubint Rékának, a még nyilván általad is ismert fitness legendának az unokahúga. Aha, 20 éves, Fantasztikusan ilyen... néz ki, tényleg lenyűgözően gyönyörű. És uh, egyébként uh, immár saját jogán is uh, edző, meg uh, táplálkozás tudományjal most foglalkozni kezdő influencer. De azt látom, hogy kilóra el vannak adva a posztjai, de hát hogy annyira lelketlen módon, Igen. amennyire egy posztot kilóra el lehet adni lelketlen módon. Úgy, ahogy mondod. Ti is éreztétek már, hogy, egy, hogy kevés, hogy egy nap csak 24 órában áll? óra emotikon. Imádom, hogy a Foreo betegelve újdonság az UFO okos maszkal, mindössze 90 másodperc alatt egy teljes spákezedést tudtok elvégezni. Ú, meg! Tehát, hogy hol van ilyenkor a GVH? A GVH ilyen géppuskes helikopterekkel, mint a vietnami filmekben. Nem szeretném Rubin Trellát vérbefagyva látni valamilyen híradófelvételen felvételen semmiképpen kérlek, ne akarja a gép puskásokat hozni rá, esetleg segítsenek neki eligazodni a szerzőjogi, a nagyon haladó magyar szerzőjogi szabályozás útvesztőjében. Nem azt úgy lehetne, meg a reklám törvényt is, illetve az elker törvényt is átnézhetnék vele esetleg, de most tényleg nem akarom ezt konkrétan így rákényszeríteni. Oké, okay, a jelöletlen reklámnak olyan csúcsait hágja meg, amelyek nem hittem, hogy léteznek. tagadás. ez így van. De valami focis Stalpasia ráadásul. Ráadásul. Képzeld el, valami foci, Az jó, valaki a családból legalábbis pénzünkből él, az is valami. <gül> Element, a van egyébként egy cikk nagyon érdekes szerintem. Uh, arról szól, hogy a Luxus Hotelekbe egyre több influencer jelentkezik azzal, hogy szevasztok, én influencer vagyok, hét napot szeretnék nálatok tölteni, két Instagram posztot vállalok, en követnek. Uh – -huh. Ezeket elhagyják, ahogy mondtad, az előbb a tarka faszra, nem? – Valószínűleg igen, de hogy vannak annyian, hogy, hogy ez ért egy cikket. – Hát nyilván, amikor valaki úgy jelentkezik, hogy influencer vagyok, mondjuk Magyarországon vagyunk, hét éjszakát töltenék, ne és 500 ezeren követnek az Instagramon, akkor, akkor a hotel valószínűleg igazán jó szívvel mondja azt, hogy persze, gyertek csak. – Egy Maldív-szigeteki ötcsillagos hotel mondta azt, hogy napi legalább hat megkeresi érkezik, ebből a direktebbak azok elmondják, hogy mit szeretnének és mennyit ott tölteni. Uh -huh. uh, all inclusive ők egy fillértem nem hagynak ott, és vannak a picit szerényebbek, akik azt mondják, hogy szeretnék együtt működni veletek. <gül> Szép ez a hotel igazán kár, hogyha valami baja esne. <gül> Szerintem régebben se volt ez nagyon máshogy, de most ez való igaz, hogy kitermelte ez az új, új platform. Ezt a sok-sok pofátlan fiatal, akik még nem biztos, hogy tudják, hogy mi mennyit ér, attól félek amúgy, hogy könnyen lehet, hogy ők jobban tudják, hogy mi mennyit ér, és igenis, amit ők kínálnak, az megérni annak a szállodának. Ebben nem ő teljesen biztos? Teljesen én sem, csak attól félek, hogy esetleg néha van olyan, hogy elutasítanak valakit, és ez rossz ötlet. Még hotelnek biztosabb, hogy van egy excelje, ami kiszámolja azt, hogy, hogy hány darab baj és hány darab takarítónőnek mennyi a fizetése? és ahhoz hány a vendégészak hogy ezt, ezt be tudják tölteni. Hát de egy ügyesebb szerben azért össze lehet vezetni a marketingre költött összeget, illetve annak a csökkentését, meg a, meg a fizetéseket. Azt nem tudom, és erre tök jó lenne látni hogy tanulmányt, hogy, hogy a, az influencerek követői, azok mennyiben olyan emberek, akik, hát most jól megnézem Magzsupicsot a Instagramon, típusú emberek, maximum buszéjét vesznek a városon belül. És ki az, aki azt mondja, hogy hát Rubin ten is van. egy megyünk fel nem együknél. Menjünk nézzük meg mi is. Nyilván ez a kisebbség, de nyilván az a az kérdés, Az arány az érdekes. mennyi az arány. Én mintha olvastam volna ilyet, és a marketing szakma úgy tartja, hogy az influencer marketing jelenleg az egyik leghatékonyabb konvertáló, leghatékonyabban konvertáló forma. Magyarul a legtöbb kereskedelmi akciót lehet elérni ezen a kommunikációs felületen keresztül, amit a fiatal, leány és legény gyermekek nyújtanak az Instagramon keresztül. Úgyhogy szerintem sokan elmennek az egyiptomi piramisokhoz rellanyomán. Tulajdonképpen érthető is, és valójában tudom, hogy nem tűnik elsőre úgy, de ez még egyfajta reménnyel és kecsegtető jelenség. Amennyiben? Amennyiben... Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb gondunk manapság az, hogy kinek minek ígyünk, hogyan válasszuk ki a sok mindenféle vicik, marketing eszközzel bereklámozott dolog közül, hogy melyik az, ami számunkra valóban megfelelő. És akkor ehhez képest elkezd egy olyan hirdetési forma újra teret nyerni, ami valamilyen mértékben csak egy személyességre és a személyességet prezentáló alaknak a, a hitelességére építeni. Igen, csak ezen megjelölő a között, nekik az, hogy hitelességük van. Hát, de azért van is, szerintem. Egyébként pont most még ott tartunk, aztán minden bizony el fogunk oda jutni, hogy már nem lesz. De ezen szerintem régen túlhaladtunk, van a vita köztünk. Talán te túlhaladtál, azért a tömegek nem. Majd, ha ők is túlhaladnak, akkor már nem lesz egy jó reklámforma, influencerekkel reklámozni dolgokat. De egyébként influencerre válogatja, igenis, a, eh, hogy mondjam, a széles portfólióban van olyan, akinek én is hiszek, tehát aki én is hitelesnek találok egy csomó ügyben, és hajlamos vagyok eh, elcsábulni az ő ajánlásai mentén. Egy jó pireműsök. az így, Az így nem, de az, hogyha egy, egy olyan valaki, aki egyébként hasonló értékeket tart fontosnak, mint én, már sokszor korábban mindenféle egyébként nem szponzorált contentben bizonyította azt, hogy, a, hogy egyfelé jár az agyunk, vagy hasonló dolgok tetszenek, és hasonló dolgok nem tetszenek. Majd aztán egy szponzor videóban azt mondja, hogy Egyiptom az jobb, mint Törökország, akkor lehet, hogy ezzel befolyásolni fogja még az én döntésemet is. Még úgy is, hogy tudom, hogy ezért most fizettek neki. De még néha talán kicsit naivan, de most vagyok azt gondolni, hogy nem mindent vállal be azok közül a dolgok közül, amikben egyáltalán nem hisz. Uh -huh. Ez egy érdekes választás, amit, amit így feldobtál persze, de ez, ez messze menő, és rendkívül külpolitikai podcast lenne, hogy ebbe beragadnánk. Ja, pont a török ország Egyiptom? Igen, tehát egy a, a melyik a saját népérlő diktátort választjuk a kettő közül. Ha, jó, de nem ez, nem ez volt a lényeg abban, amit mondtam. Értettem ezért mondani, hogy ne ragadjunk bele, csak hogy... Ilyen szempontból szerencsétlen példa. Uh -huh. Akkor uh, uh, Párizs vagy Lyon? Párizs vagy Lisszabon? Hm? Már a Lyon is egy érdekes kérdés. Na ah, Istenem, hagyd egy pillanatra, gyűrd, gyűrd le magadban a felhorgadó marxistát. A oh, faszom fogja már, bocsánat. <hállt> Tehát, ha az ember elment Lyonba, ahol a város legnemesebb startup Felháborodott munkások bekúrták a folyóba, akkor elmegy. mesé, ezt a sztorit nem ismerem. De jó, Hogy a hamzi. fenében ne ismernéd? Ez, amikor Zsákár bevezette a szövőgépet, és a dühöcs takácsok úszásra késztették a tisztességben később megőrszülőmestert. Á, igen, ilyen volt. Az informatika kezdetei egyébként. Zsákár szövőgépéről sokat hallottam, de a, ezt a sztorit nem ismertem, mi szerint megharagultak rá lioni takácsok. Nem voltak boldogok, egyébként az lett a vége, mint ezek a jó, jó sztorik az automatizációról, sokkal több takárcsa volt szükség hirtelen. Mint ahogy a, az Excel, illetve hát a Vizikalk is azt mondta, hogy sokkal több adatbevívő emberre van szükség. Mert Zsakar idejében, ez az 1500-as években még csak Vizikalk futott a korai számítógépeken. Uh -huh. Ahogy most végén volt a, a múzeumok a nem mentem ez a Tökéletesen boldog vagyok, anélkül, is, hogy bárhová mennék, típus szambat volt. Viszont ha valaki zsákárszövőgépet szeretne nézni, akkor a, a, az Óbudai Textil Múzeumban van egy. És azt nézni, hogy, hogy húzza fel a lyukkártyákat, és az alapján mozognak a, a szálak, és megérteni azt, hogy, hogy minden, amit, amit számítógépnek tartunk, az, az valahol innen indul, az egy szerintem. Olyannyira, hogy nekem kedvet is csináltál. Amúgy nem egy izgalmas múzeum, tehát hogy ez sokkal jobb is lehetne, de van egy szövőgépük, na. Az azért a hipnotikus, igen, szóval hogy hipnotikus lehet. Uh -huh. Oké, okay. jaj, de jó, hogy már csak a felévízióról és az okos gitárról kell beszélnünk. Ó, hát vannak még dolgok itt az okos gitáron túl is, azt kell mondjam. Most, hogy mondod, valóban vannak, de az okos gitár nem okos, viszont... Hát sokkal többet tud, mint egy nem okos gitár viszont. Igen, de esze az nincsen, csak egy, csak egy chip benne. Na de... Ez az összes okos az. eszköznek a, a közös jellemzője nincsen esze. Igen. Ez egy jó, ez egy nagyon szerethető tudsz Csoda, hogy nincs ilyen, de egyébként szerintem nem is csoda, hogy nincs ilyen elérhető kereskedelmi forgalma, hanem szerintem van minden esetre talán az Indigogon, Találtad? Vagy a, vagy a... A kettő egyiket áll indigogó. Most majd mindjárt kinézzük, hogy melyiken találtad, de, de az indigogón így van. Az indigogón szerepl a High Vibe elnevezésű okos akusztikus gitár, ami ez esetben most nem egy elektronikus gitár, elektronikus gitár, hanem akusztikus gitár. Be van építve egy hangszóró, meg valami, meg egy NPRM a kb., és azt tudja, hogy be tudsz játszani mintákat, amit aztán ő visszajátszik, vagy egyébként streamelni tudsz rá Spotify-ból, és akkor a dobozgitár dobozát felhasználva, mint hangkeltő, hangerüstő eszközt, azon keresztül kitolja ezt a rástreamelt vagy saját magától felvett és visszajátszott hangot, és arra lehet rázenelni. Tehát magyarul felvehetem először a kíséretemet, majd aztán rászólózhatok ezt egy akusztikus gitárral. Nagyon menőül néz ki, nagyon szívesen játszadoznék vele. Én akarnék egy ilyet itthonra. Technikai vagy innovációs értéke 0,001 a skálán. Abszolút az. Ez a azok a funkciók, amiket egy telefon egy millió egy éve tud. Ellenben egy gitárba szerelt 3x4 cm-es fajta bélyegméretű panelba soha senki nem építette be, mert, mert a fanát ugye miért nem. És azt, hogy lehet vele, tehát feljátszod a saját kísérletet és lúpolja például. Yeah. Hát az, nem mondom, hogy az utcán éjszaközt teszik a kezüket, mert eddig is volt elég vasuk hozzá, de biztos, hogy egyszerűbbé teszi az egész, egész utcán például. Hát igen, hogy ez benne van a gitárodban, az egy kicsit egyszerűbb, mint hogy külön pedálokat kéne nyomkodni. Játik lehetőséget ad hozzá egy darab gitárhoz. Ahhoz mondjuk viszonylag drága, amúgy, ahogy néztem. Tehát ez 499 dollár volt. Ó, oh, Isten. Az early bird, amiket elvittek, most 549ért lehet megvenni. Jó, az még mindig egy fél iPhone 10. Jó, de az iPhone 10 az, az két stada. Hát Magyarországon is egy havi fizetés az usa -ban. Igen. Amíg itt élünk, addig egyszerű mondjuk a szervezni a podcast felvételt, ellenben a helyi árakkal számolunk. Rendben, akkor mi nem veszünk ilyet, de amerikai utcazenészeknek jó szível ajánljuk. Meg egyébként otthon játszó, meg tábor tűz körül főleg előadó gazdag tinédzsereknek mindenképpen. Az persze gázos, hogy bocsánatosak meg srácok, lemerültek a gitáram. <laughs> Hát onnantól kezdve nem marad más, mint csak úgy pengetni, mert egyébként azért a doboz az ott maradt, és a húrok is ott feszülnek, ahol kell nekik. Erről teszem, vala beszéltünk valamikor korábban, ha. hogy London mit vezetett be az utazenészeknek? Nem beszéltünk róla. Akkor egy félmondatot megírt, egy-két hete olvastam, hogy rájött a, a Szadikán vezette London, hogy utazanészeknek lenni nem nagyon poén egy olyan világban, ha az embereknek a zsebében nem csörög a pró. Úgyhogy kiosztottak egy pár kártyás terminált, amit fel lehet programozni ilyen alap akárhány fontra, és most tesztelik az ötlet, hogy ez a működni fog -e esetleg. Mert ha igen, akkor, akkor oké, és ha nem, akkor tovább kell gondolkodni. E, ugye Kínában ez már tök jól bejött, ott, ha nem is terminál osztogatnak, mert nem kell ott, ott a WeChat platform, ami egyébként QR kódos, fizetést ezt lehető, és mindenki úgy is fizet. Ott nagyon sok uh, utcazenésznek, sőt, Koldusnak is van QR kódja, ami alapján aztán uh, vicsettel tudnak nekik fizetni az arra járók. ez ezt tulajdonképpen ezt kellett volna csak ellopni, de hát Európában nem olyan menő a QR kód, mint a Mastercard, úgyhogy ezért aztán inkább ebbe az irányba lépett a londoni városvezetés, de azért így is nagyon szimpatikus a megközelítés, Abszolút. Uh, annyira, annyira nem egyébként a QR-kód, hogy most amikor legötőjára jártam Londonban, akkor találtam egy tök jó útzenészt, Piszok jó játszott a sárc. Volt előtte egy papír, és fel volt rá írva, hogy mi a facebook -ja, és mi a YouTube-ja, ami nyilván nem látszik a fotóban, tehát egy, egy életre vesztettem őt. Uh -huh. És egy QR-kód nem volt mellé nyomtatva az egészen biztos. is egy QR-kódot abban a szituációban pont annyira kényelmetlen leolvasni. Mint, mint leírni a nevét. Sőt, a nevét ezt valószínűleg távolabbra le lehetett volna olvasni. Uh -huh. Na de, ide hozhatjuk akkor most már végre a Feri Víziót is, csak hogy megmagyarázzuk, hogy miért is ez az adásnak a címe. De én sem értem pontosan, hogy miért pont Feri Vízió? Azért, mert erről beszélgettünk a múltkori adásban. Amennyiben azt jelentette be az Oculus Rift, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy elvesztettem a linkemet hogy lesz olyan tévés cuccos, ahol egy nagy képernyő lebeg a semmének közepén, és azon néz a tévét. Tehát a te jövőképedet valósítják éppen meg a lábunk alól. Igen, ez a Streaming Hub nevű megoldásuk, amivel mindenféle streamelt adást lehet Betolni az Oculus Rift-nek a virtuális valóságába, és a most bejelentés volt, az konkrétan, hogy az Oculus Góra megérkezik ez a szolgáltatás. Az Oculus Gó ugye az a virtuális valóság szemüvege az Oculusnak, ami PC nélkül saját jogon működik, kicsit jobb, mint a telefonok bepréselése egy búvár de azért annyira nem jó, mint az Oculusnak az alapterméke. És hogy ebben lesz -e tv. tévé? Nézési lehetőség. Hát igen, én ezt azt mondhatnánk, hogy vizionáltam, de ez azért nem lenne igaz, mert inkább csak olvastam, hogy lesznek ilyen megoldások, és már nagyon vártam, hogy mikor érkezik el ide hozzámig. Lassan el fogom kezdeni és kipróbálni ezt, a, ezt az irányt. Mennyibe kerül most egy okoluszgo? Nem tudnám megmondani, de mondjuk én azt tippelem, hogy 300 dollár. Hogy azt mondja, Amazon nyílik, közben 199 dollár plusz 75 shipping. Ha még 25-öt odaadok a postai dolgozónak borravalóként a kapon, megjöttünk 300-hoz. Aha, és ha 60 gigabyte-os memóriával felszerelti országot szeretnél, akkor, akkor sokkal, sokkal inkább 350. Na igen, szóval valami mi az, az tényleg nem egy, nem egy tétel abban a világban, és a mi világunkban is sokan szoktak ennyiért venni Mondjuk játékkonzolt, de ez ugyanaz az ár. Az abban a világban nagyon egy picit, picit óvatosabban bánnék. Hát ez a szokásos, hogy igen, ez mondjuk a nyugati 1 milliárd ember között igen, igaz, az összes többi 5 milliárdnak meg nem igaz. Nem csak ez, hanem, hanem azt vettem észre, és az azt hiszem dokumentált is még cikk is volt már róla, hogy emlékszel arra, hogy GoFundMe, ez egy olyan közösségi finanszírozási oldal, ahol ö, személyes célokra is lehet pénzgyűjteni. Uh -huh. Jánosnak, Paradicsom Magra. Igen. És ez lényegében a teljes kreatív iparban dolgozó, science fiction író, szerkesztő, szabadúszó újságíró, fotós, szobrász, akármi, -nak lett a társadalom biztosítása vész esetére. Ja, hogyha valakinek van baja van, akkor ide fordul, hogy ugyan segítsenek már neki. Igen, igen, igen, kéne, nem tudom, ilyen 10 000 dollár apurákjára. Uh -huh. És ennél egyrészt uh, nagyobb összeg szerepelnek, már ez pedig olyan arcok neve mellett, akik, uh, akik azon a területen tök ismertek. Tehát nem a, nem a senki, kérnek a szomszédoktól uh, begy szó megadom, hanem uh, életben a kéne dollár segítsen bárki, aki tud. Nyilván azért ez arról is szólhat, nem nyilván, csak úgy használom ezt a kifejezést nyakra főre, de hogy arról is szólhat, hogy, hogy Amerikában a társadalombiztosítás olyan fajta, ami simán lehetővé tesz, hogy egy amúgy jól kereső és köztiszteletnek örvendő polgár, amikor bajba kerül, akkor viszont már nincsen pénze, vagy hirtelen nem, nincs lehetősége ezt a helyzetet kezelni. Már a állóság és a jólkeresőség sem feltétlenül tartozó fogalmak. Nem feltétlenül, csak úgy ezeket hoztam elő, hogy mondjuk elképzelek egy írót, aki egyébként írt egy-két bestsellert, és ezzel ezért keresett sok pénzt, de speciál eh, olyan biztosítása van, ami kb. A, a csontrepedést még fizeti, aztán semmi mást már nem, vagy, a, vagy előírja kötelezően, hogy a diagnosztizálta a hogy rákot először homeopátiával kell megpróbálni, elmulasztani, és csak utána lehet a komolyabb problémák, vagy komolyabb kezelések felé fordulni. Vagy azért ilyen, ilyen elképzelhető az usa és mondjuk kevésség képzelhető el példa a Magyarországon. Abszolút. Ez tulajdonképpen jó hír, nem? Valójában ez egy, ez egy vívmánya a magyar társadalomnak, amit eddig nem számolt föl senki. Igen, a legalább valamilyen ellátás az amerikaival szemben az, az, az egy tök nagy szó. De egyébként semmi, semmi olyan vívmányt, ami ha nem is haladó, de mondjuk előremutató, azt nem szoktunk elismerni a kedvéért Tehát, hogy Budapest bármik sarkáról öt perc alatt egy buszsal indulhatok a Budapestnek a belsejébe, vagy egy másik sarkába, az egy alapértelmezett dolog, miért nincs így mindenhol máshol. Miközben ez úgy néz ki kevésbé tömegközlekedős országokban, hogy vársz 3-4 órát, hívsz egy taxit, és elvisz valahová. Így, így, igen, igen. és ez egy fontos, fontos aláhúzandó, hogy van néhány ilyen elem a magyar társadalomban, amiről azért jó lenne nem elfeledkezni. Sokszor beszéltünk már ezekről a, a két éves gyesről, ami más nyugat-európai országokban inkább csak három hét vagy hat hét. Tól kezdve a világ egyik legjobb védőnői szolgálatán keresztül a meglehetősen gáláns társadalombiztosításig, ami egyébként egy nagyon alacsony színvonalú szolgáltatást tesz elérhetővé, de azt legalább mindenki számára, és viszonylagos megkötések nélkül legalábbis másokhoz képes. Szóval hogy igen, azért ezeket majd jól ne felejtsük el, amikor nagy végső mérleget vonunk, még akkor is, hogyha ez nem... Mondjuk ennek a kormánynak vagy ennek a kurzusnak az érdeme, hanem egy történelmi hagyomány, amit eddig még senki nem mert vagy nem tudott lebontani, bár igényez lett volna rá. Nyilván emellett, bárki tud, nyilván sokasztásról akkor szóljon, mert pont ráérek. Igen. Valamint, a, hogy a másik oldalt is megemlítsük a három éves gyest, kettő évesre, ugye a Gyurcsán kormány csökkentette le. Uh, egyszer megírhatnánk egy toplistát az ország legrosszabb kormányai, ha az Orbán és a Gyurcsán kormány nem számít jelleggel, de nem sok sportértéke van. De ezt most nem pont azért mondtam, mert igazándéből azt gondolom, hogy a három éves gyes az, az talán tényleg egy kicsit anakronisztikus ma már, de azért most ebben nem vagyok teljesen biztos mindegy. Szóval, Több még hogy nem vádolnám meg, az egy jó kormány volt. Jó van, végül is ezt nem kell, hogy rájuk süssed valóban. Kiállhatnak magukért, hogyha nagyon fáj ez nekik. Az a baj, sajnos ki is No, de ez, ez tényleg egy többsörös, majd egyszer megisszuk egy kocsmasztal mellett típusú téma. Erről jut eszembe? Na. Drága feleim, akik még nem válaszoltatok a levelemre, amit múlt héten küldtem ki, Patreon támogatóink, barátaink stb. Vannak metihetor jelvényeink és sörbontóink? Elképzelhető, hogy a spamben landolt a levelem, de a metiator kereső szóra egyébként valószínűleg ki fogja dobni. Remélem, hogy beleírtam. Nagyon nagy hülyeség lenne, ha nem tettem volna. Ugyanígy egyszer majd iszunk sört is, és ott is fel lehet venni ezeket. Kommunikáljunk a gdp szabálynak teljes betartásával természetesen. Így itt tehát jelentkezzetek az adataitokkal, a posta címetekkel, amit majd személyes adatként kezelünk, ahogy az elő van írva számunkra. Pontosan. De addig is küldünk kitűzött. És legyetek annyira bátrak és merészek, hogyha valamit úgy gondoltok, hogy járna nektek tőlünk, de elfelejtjük elküldeni, akkor reklamáljatok, mert lehet, hogy bénázunk csupán. Ez pedig a másik fele. Na, amit én akartam mondani egyébként, ilyen egy kütyűvilág és, és éppen Kickstarter típusú dologból, az a nomád nevű kevéfőző, ami azért tetszik, mert ez egy elektromos áramot egyáltalán nem tasz. Tartalmazó, vagy nem használó úgynevezett pumpálós presszó készítő eszköz. És én nagyon hasonlód, egyszer a utazásaim során beszereztem, ez a vko a mini presszója. Az is ugyanez, az egyik végébe beraksz forró vizet, a másik végébe beraksz kávéörleményt, a közepén van egy pumpa, azzal átpumpálod a kávéna vizet. Aha, amúgy nem is főz rossz kávét, tehát egy abszolút használható. Őrületesen szeretem azt, amikor különböző formákban azt a tényt, hogy örleménye forró vizet átpumpálni, bármivel lehet, újra és újra feltalálják. Igen. És nyilván egy csomó játék lehetőség még van benne, a mekkora a kávét, meddig hagyod ázni, mikor öntöd rá a vizet, azonnal átpészed rajta, vagy hagyod állni. Tehát, hogy játék az abszolút van benne. Ez meg amúgy, egy, amúgy szép tárgy. Uh -huh. Tök menő. Jaj, menő. Igen, Eleve abszolút. divatszínekben kapható. Van belőle, sokat állt a napon versenyautópiros. Annyira nagy szerencsétek van, kedves hallgatók, hogy ezután már a világító szőkők utas csapot. Nem hát. kell megismerjétek. <gül> ahogy a ledekkel világító bringe szélzsakit sem. Egy kütyüt még elmondhatok? Mindenképp. Egyet igen. Már csak azért, mert ma reggel kaptuk dvorki a barátunktól azzal, hogy ezzel ő magam sem tud igazából mit kezdeni, tehát akkor majd ránk tukmálja ezt valamit mondunk róla. Ez pedig a 110 amerikai dollárba kerülő, tehát 30 ezer forint plusz még amennyi. Dupla lézer célzós, harci csúzli. Ennek amúgy nagy hagyománya van. Az lehet, hogy lézer célzó az még nem volt benne. Talán azért is, mert egy csúzlival szerintem viszonylag nehéz. Tehát hogy Lézer az célzó? Az nem, nem működik, hogyha a, a, a arra felé fordítom, és a lézer célzót ráállítom a céltárgyra, akkor azzal el is fogom találni a kihúzott gumiszalaggal kilőtt kavicsal. Te Ferenc, ez a mindenféle tekerentjük vannak, ilyen jobbra balra tekerentjük, meg fejle tekerentjük, hogy a lézereket beellítsd. Igen, tudom, de... Ez egy mesterlővészt csúszlés. Még így is azt gondolom, hogy kicsit azért ez parasztvakítás. De ilyen harci csúzlikat én már nem egyet láttam, nem is kettőt. Láttam olyan videót, amikor azzal kísérleteznék, hogy a telefonkönyvet át tudják előni a harci csúzlival, és nem fogok nagy spoilerrel előállni, ha azt mondom, hogy hát na, na hogy át lehet simán. Csak jelezném, hogy van olyan harci csúzli, amin, amin nincsen lézer célzó, viszont az ajára markolatnak oda lehet fogatni egy dead lámpát. Mm -hmm. Ez az éjszakai kommandós harci csúzli. Hát ugyanebben a logikában egyébként most, hogy nézelődtem én gadgetek között láttam azt, hogy egy csomó olyan tárgyat gyártanak, amit ki lehet egészíteni egy okostelefontartóval. Tehát például esernyő okostelefontartóval, hogyha ugye az egyik kezedben az esernyőt tartod, a másik kezeddel pedig nem tudsz elbánni a okostelefonod kijelzőjével, akkor ott az, az okostelefontartós esernyő. Hogyha a az Esős utcán szeretnél okvetlenül hosszasan telefonozni, és ugyanilyen megoldás volt még néhány, nem tudom, vezetés közben, meg nem is tudom, mi volt a legnagyobb marhaság, de nekem tetszett, az eddig felsoroltak is mindegyik. Hát ez olyan egyébként, mint hogy vannak, vannak dolgok, amik a, az embert végtelenül férfiatlanítják. Az, hogy miért pont a, a csesemű az egyik ezek közül, azt nem tudom. De mindegy is, Kezeljük tényként, hogy ez egy ilyen, tehát akinek a, gyerek, akinek a kezében gyerek van, az minden bizonyal buzi vagy nem igazi férfi. Csak ez a magyarázat arra, hogy van terepszínű, molle hálózatos rácsos pelenkatáska, valamint célkeresztes pelenkázó izé, kis takaró, és katonaszínű, többfajta kamuflás mintával felszerelt, szintén molle amire lehet rakni. Hát a pisztolytól igazából a különböző marápeccsekig mindenféle dolgot, merre köthető gyermekhordozó is. Ez egészen lenyűgöző, eredeti, egyedélyes. A százszázalék elmebetegség, igen. Bolondság teljesen. Igen. Jó, jó, hogy vannak ilyen bolondságok a világban, és hogy ennek vevőik is vannak, az meg különösen megtisztelő a, a, ebben a világban levő levők számára. Egyszerűen szeretnénk nézni ilyen egy olyan volt, akinek a, a mellére oda van kötve egy gyermek, és hordozóra van rá szerelve, még nem tudom, legalább egy rambókés. Igen. Ezt én is megnézném. Na jó, de erre ma már nem fog sor kerülni, mert a nézés is nagyon komoly problémákat okoz. Úgyhogy nem tudom neked mi a szándékod, én elköszönök, hogy te még maradsz, akkor majd csukd be magad után a stúdió ajtaját. Igen, igen és vegyem le az adóról az áramot. Sziasztok kedves hallgatók. Így van, de mindenképpen kedves hallgatók, nyaraljatok, hallgassatok minket. Sziasztok. Cse.